Тоді, як Судислав його валич притягнув, і сюди дійшло фільнеєве військо. Знизу воєвода почав кричати, щоб ми виходили. А ми знаками показуємо, вуха затуляємо, не чуємо, мовляв. Він тоді трьох вояків послав, щоб полізли вгору. Полізли вони, а ми їх стрілами І вони вниз. Розсадився воєвода, звелів, щоб полізли сюди з мечами. Полізли їх чоловік із сто. Та в долину, мабуть, і половина цілими не потрапила. Нікодим показав на купу круглих каменів. Готто такими подарунками ми частували. Як влучиш, то вже ніколи не лізтиме і не ходитиме. А це каміння ще з того часу лишилося. І з того часу, і щороку збираємо. У нас уже багато, вон гляньте. Данилов Богослав глянули ліворуч, і побачили біля муру велику загороду з товстих дубів, засипану камінням. Загорода була висока, майже на рівні з муром. Сподіваюся, що тут не підведуть, промовив Данило до Богослава, коли вже поїхали і обернулися ще раз глянути на Кременецьку кріпость. Мури витримають, а люди теж міцні, як мури, на Некодима покладаюся. Крізь маленьке віконце падала тьмяне світло, і від цього ніби ще холодніше робилося в хаті. Твердо хліб дрижачою рукою натягнув на плечі ліжник. Хоч би сонце більше заглянуло, тоді б не так сумно було лежати, та й потеплішало б. Але де ж тому сонцю взятися? Воно тільки трохи-трохи посвітить. Бо в смердівській хаті вікон до пуття немає, нічим склити. Та й вікна, коли за них вікон не треба платити? А чи є у смерда зайві гривні? Не сміхається сонце вранці, не грається по стінах своїми промінчиками. Хочеш, сонце, йди на двір. А твердо хліб уже три місяці не виходить з хати. Схопила його страшна хвороба, притиснула до ліжка, опухли ноги, не слухається, і в груді щось болить, кашель мучить. Так і доводиться лежати колодою. Висушила клята хвороба, вимотала здоров'я. Якби внук Ростислав був дома, то веселіше почував би себе твердо хліб, бо Ростислав завжди розважав, по-чоловічому співчував дідові. Оповідав усі новини, підбадьолював. «Встанеш, діду, неодмінно встанеш. Дивись, який ти здоровий». Здоровий. Був здоровий, а тепер обессиліло немічне тіло. Сам собі води не принесе твердо хліб. У ці довгі, безконечні дні самотності багато передумав він. «От і життя прожив, чи бачив радість». Так як сонце обходить смердову хату, так і радість обминає. Скільки працював твердохлібний бояр, а що випрацював? Болячку з мотузкою, тільки того, що з голоду не вмирали. Ось і зараз лежить він хворий, і нікому біля нього вдома побути. Роксана з останніх сил пнеться, зранку до вечора на полі. «Ех, дочко, дочко, і ти не бачила щастя! Не довелося з Іванком пожити! А який хороший чоловік був Іванко!» Твердохліб поглядає на двері. «Чому це Ольга забарилася? От би їй час уже дома сидіти, старенький! А її, знаходить роботу тіун, тягне на боярське дворище, вовну перебирати для калемів боярських». Тягни, щоб йому ноги витягло. Нема чого дома сидіти, гримав на Ольгу Тіун. Твердохліб і сам полежить. Нічого йому не станеться. Чи не боярин який? Шкода, що лежить. А то я б йому роботу знайшов. Роботу, киває головою твердохліб. Щоб тебе трястя знайшла проклятого. Тільки працюй на них, на князів та бояр. А що на душі в тебе, до того не мать у нові діла. Летить думками твердо хліб далеко до Дніпра у Київ. Там внук його, Ростислав. Послав туди князь кінно і пішу дружини. Мовили, що супроти татари ідуть, Києву обороняти будуть. От уже Ростислав пішов воювати. Здається, недавно малюком був. А вже двадцять третю весну прожив. Одвоював своє твердо хліб, тепер внук узяв меч свого батька Іванка, дарований Новгородцями. Як же там буде в Києві, чи вернеться? Згадався люк. Уявив собі прощання на Дністровій пристані. Як тоді Ольга побивалася? Відчувала її серце, що не повернеться лилюк. Чи вдасться ж побачити Ростислава, а може і він покладе голову на ратному полі. Певно вже вечір на дворі, бо посутеніло в хаті. Твердо хліба мучить спрага, а встати не може. Вже давно випив ту воду, що йому Ольга лишила в корчазі біля ліжка. Рипнули двері, на порозі з'явилася Роксана. «Ви самі, а мама не приходила?» «Не приходила. Водички дай, дочко». Роксана взяла відро «Я принесу свіжої» і побігла до Криниці. Повернулася вона удвох із матір'ю. Ольга розповіла, що заходила до Сміливців. «Лежить Тетяна, і за неї треба доглянути, бо лежить самотня. Я лежу, відкашлюється твердо хліб. Скоро піду». «За своїм сватом тяжко мені нічим дихати». «Що ти, що ти?» – сіла біля нього перелякана Ольга. «Сміливий від собі руку розбив, рана, яка в нього була, через ти й помер. А ти встанеш, встанеш!» «Ой, не встану, а хочу пожити, рости, слава, побачити!»